Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje i kërkojmë dërsa salavata dhe selamat për shëndetjet më të begat të mbi pengamberin e zrejëdur Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Bi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët se të ndjekër rrugën e ti me të mira dhirën e ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar dhe zër, do të vazhdojmë në ciklin dhe se ne kemi filluar që të flasim sa të kemi mundësi me shkoqit nga shfjegimet e Kur' Me emrin e cilësuar e Zotit Subhanahu ve Teala. Për mendom na çdo ligjëratë shumë e rëndësishme që njeriu ta njeh Zotin e tij, dhe nuk ka mundësi njeriu më e dasht dhe më adhurues dhe më i ubind atij të cilin nuk e njeh. Pra s'ka mundësi njeriu më ju drujt, më ubind, më dashë të panjohurin. Pra duhet më e njohërt, pastaj më më dashë. Andaj e gjithë feja sillet në Emra dhe që si të Allahu të barë kjo e tala Nga se gjithë feja është me edashtë dhe mi u binda Allahu subhanahu wa teala Sonte e kemi një emrë shumë dhe veçanë të Zotit subhanahu wa teala I cili është afër kuptimeve të emri të kaluar I cili është emri el kudus So dhe kemi emrin, ashtu edhe që kemi publikuar Emri es selam I cili ka ardhë në Kur'an Fjallë Allahu të barë kjo e tala Në surën el mulk Këllahu Gjellil Gjellil, thëtë Allahu la ilaha illa Huel El Melikul Kudusus Selam El Melik, folën për Melik El Kudus Në ligjratën e fundit Sonë të e kemi me lejnë e Zotë Gjellil Gjellil, hu Es Selam Qëka të më dhënë Selam Qëfar në nënkupton në, në gjurën Arabve Dhe qëka nënkupton në për Allah Unë të pare kjo e tërë Dhe të mundohemi në këlligjratë të, të zbërthej Filëmisht, para se me hije Duhet të shtjelojmë nj Emrat në gjuhën e arabve janë kalope të cilat në bartin dëmë thanje emr, Gjdo e emrë, gjdo e emrë për të cilin asociën e diqka Aludon në një dëmë thanje, një një sifat Ndo njëherë, emrat afrohën njëri me tjetrit Në duke doken shumë gjaishme Deri sa mund të thuët për to se janët njëjta i deri sa mund të thuhet për to, si janë të njëta sikur që disa prej ulemave, kanë thonë emri el kudus edhe emri e selam kanë do me thonjit në gjajshme, apo të njëta, por e vërtejta qëndron se emri e selam dalon në nga emri el kudus. Ma gjithë të të mënkaj me lëgjëzije, nuk ka në emrët Allahu gjelë gjelalu hu një unifikim, pa tjetër është me egzistu një dalim. Çdo emër i Allahut ul-Jelalul, na pamë mund të mundok e njëjt, por s'ka të njëjt. Ngase fakti që Allahu na ka kallzu një emër, edhe një tjetër, argumenton se çdo njëri për tiro veçohet me domethënie. Pastaj a e dimë ku dallohën? Kjo është për studiu dhe për tu për tu mësuar. Andaj fillimisht do ta shohim vetë, do ta shohim vetë vet, se emri Es-Selam është shumë afër emrit El-Quddus. Çfarë tham Quddus? Kudus është ta i cili është i pastër nga nukësën lëkët Dhe është i plotë në zdo sifatë qka e ka Tani disa djetarë janë shprej njët Kanë dhonë, qka dhe do më ndonë e selam Dhe do më ndonë i pastër nga zdo mangësi I plotë në zdo cilësi Por neve dhe të të shohëmi me detale Edhe nga fjallë të i bënkaj i me lëgjauzije Rahimehullah Se e selam ka dhe disa dhe me thonje Shtes Andaj fillimis të në gjuhsor, të shohëmi në as E terminologjisë islamës e si ka ardhë Filëm ishtë nëndërrua lezer Në gjuhën e arabëve Selam vje, vjen nga fjala selime Dhe kjo fjala është nga kjo raj Allahu e ka zxedhe dhe fejnë ti Që të të shohëm Islam Ra njëra për e kuptimeve të islamit është nga kjo emër i Allahu gjele gjelelu Esselam Roemur es salam Jezu di Jalaluhu rrjedh nga një rraj, te sin Allahu e ka zënë për t'ia vendos fyesë ti. Andaj Islam çfarë do të thonë? Me realizu ha? Kët kuptim Salime es salam eksumara. Ka vend dietar. Kuptimi i emrit es salam çfarë do të thonë? El bara. Muqon nga diçka e ndar. Pra, selime, që ka të më thonë, më konë nga diqka endarë dhe e sigurët. Pra, arabët, gjithmonë, kur diqka është endarë pëj diqka e, i thonë selime. Apo, përshemë, me dhe, i thonë nga selamet. Selamet e përdorin populli, për qëfarë, kur ka pështu pëj diqka e, përshemë, me thonë, ka, ka dalë në selamet. Pra, ka shpëtu, ka është ndarë nga diqka. E ka, ka shëqru një rëzik, pasaj, kur ka shpëtu Në selamat. Tani arabët fjala selam, por çka e përdorin, e përdorin kur ti ndahesh me diçka që ka të rrezikue dhe dhe nuk dhe nuk je më i cilësuar apo i ngjirosht me atë e cila dëmton. Kjo kjo është ajo çka ka ardhur në kuptimet e arabëve. Gjithashtu kam thënë selam, es selame el afiye. Shëndet ti. Ne ne përkthejm shëndet. Ajo në gjuhë në arabve, për që i më dhe thujnë selim, Allahu gjelatë thëtë në Kur'an, nuk shpoton të Allahu gjelatë, pos pos ati cili vjen me zemër, illa men et Allah e bi kalbin selim. Pos kush vjen të Allahu me zemër, si? e ka të shësu selim. Qëka ësë selim? Piket qëka e dëmton dhe e likson, edhe e dhe e një loz dhe e ban të zez, ka pështu e. Ka pështu për shirkut, për zolumit, për padrecjes, korupcionit, Ka pështur nga të shdoj e keqët që ka egziston Edhe ka dalë për adha u gjelë gjelalu hu Ha, selim i thojnë Qa të dhe në selim është nda pëtë qijave Që të dha shobin e ve Por shemë, edhe selamin që ka jabë në na është për këtë jemrit Esselamu Aleikum Vë rahmetullahi Vë bërë, këtë është nga këjemër i zotë i gjelë gjelalu hu Andaj edhe në tehijat Në namaz Për dorët ki këjemët Basi ta kry O Allah, ti e selam. Andaj të Ibn Qayyim al-Jauziyë do ta citoj tanive se si e ka shpjeguar Ibn Qayyim al-Jauziyë si se e përmendëm se kët varg të lideratorëve do t'ja do të dha hoazojë në shum gjalë të Ibn Qayyim al-Jauziyë për shkak se ai u zhveçua me njohuri të të kësaj kaptinë. Andaj do Ibn Qayyim al-Jauziyë, "Ku e emer me bon njeriu me kuptue, do ta kupton sa është i madh Allahu xhelel xhelal." Që i selam kur gjajo nuk i mungon Dhe asë njësën nuk uh, e, e reziston Allahu në gjelë gjelalu për i të metë Asë as nuk i druhet Allahu në gjelë gjelalu hu në gjirosë me dëni të keqe Andaj, e para është kur ndahat për i të qka Selime është ndahat për i të qka Andaj Allahu është i ndarë nga të gjdo mangësi Nga të gjdo e metë Si afrohet Allahu në gjeluala e meta asë njëherë E dita është el-afje Ne e thashe për kremë shëndetë Në po e përkëthejmë shëndet nuk kemi, nuk kemi tjera shprejhe Nuk kemi tjera shprejhe Mirë po, el-afje, qka do më than El-afje Djetarë kanë than është kur ti Nuk goditë është nga ditë shka E cila Nuk lënë me funksionu të aman Por qejmë, kur ti e ki një smunje Qka ndolë, nuk funksionu në ti të aman Andaj për nga meri Sallallahu aleyhi sallem Në ka këshilu neve ë më lut Allahun për afie, për afie. Ju e keni përkthim atje shëndetin, po nuk ka shëndet. Nga se ka mund të të një njeriu mund ka ni shnozhën në tru, por i ka 1 milion konflikte mrenda shpirtit të tij kur kus ide ato. Por pra, ziyet, por ziyet diçka mrenda te ati, ai është i shnozhën në tru, por i mungon shumë rëjrave, ka ka temperatura të larta të tjera. Andaj begon sa më ka lut Allahun xhelot që të jetë me afie. Çka do më thonë në për selamit? Onda e kuptimi i dyt i emrit Selam vjen nga el afie. Çdo mëvon pra ti je i i çet nga çdo send që mundet me të prek, esleme funksionon ç'i sduot. Kjo është ajo që e ka marrën diëtarët në në kët kuptim. Pasi kanë marrë diëtarët gjithashtu vjen Selam nga aibi dhe ithmi, nga e, e cila diçka e cila është e meht apo gjuna. Pro që ka të më në në selime Pra nuk ban gjuna Dhe nuk ban diçka e cila Quhet e mejt Andër që ka ta pengam beri El muslimu Men selime el muslimu Në min jedi i Do ta vim të dobi Pengam e sëram thot Musliman është a i cili Shiko vetëm emri musliman Ka në këto kuptime Emrin allahut selam Musliman është a i cili Muslimanët tjerë Kanë pështue bro. Selime Muslimat të jetë janë cigurët Nga prekja e dorës këti Ha? Dhe gjuës ti Qyqë e ka qujtu? Pra, pe nga me sa më do të Muslimat i vërtet, pra Kjo kloba, i vërtet O është ai cili muslimat dhe tjetë janë cigurët pëj tira Qyqë ka thonë I bënkaj me gjëzje Ka o muslimat Të cilën ti ja ka zonë një sikret Ja ka zonë një dërt edhe ajo logaritët në gjokës në ati, sikër nësë me paskabzuhet. Së në mërëve është kërkush? Mëse provoti me krejtëse. Ka! Rë nuk janë krejtë. Sot fatkecish neve nuk imit të ngritur në ato edugata përshemul, kur neve i themi dikuj në diçka, a i me të arujtë. Jo, për ataj pra dhe eksistojnë problemet të muslimat. Apo nga gjuha e ti? Apo nga, nga gjuha... Adhe ka dhëndjetarët se prej kuptimeve të emrit e selam është të jesh indarë nga gjunahi dhe nga emeta Gjithë qka, qka, qka riziko Kjo dhe e zërsilat rreth kësajna emri e selam Sa i përket, Allahu të barekja vëtëala Si kuptojë për Allahu të barekja vëtëala Filjë me shtam ka arë në, në Quran në surën El Hasher El Melikul Quddusu Selam El Melik, El Quddusu Selam Ajeti 23 i surës El Hasher Thodim nuk e thiri Sa i përket emrit e selam Në kuptimin për Allahum Gjelle Gjelaluhu Do më than Ej, min gjemi il ujubi Vë në kaisi li kemalihi Fidhatihi vë sifatihi vë e fali Allahu Gjelle Gjelaluhu është selam indar, Tani shiko, praktikoj këtë këto Indar Nuk i afrohët diçka Prej Nuk sënë lëkeve Të metave për shka kësë është i porsosur në qenjën e ti, cilësit e ti dhe veprat e ti. Por shka i bje për Allahun e selam, i sigurt dhe i ndarë nga gjdo e met dhe mangësi. është largë, Allahu gjelëgjë, nga gjdo mangësi. Qka mundët me të shku me nja? Mangësi, Allahu është, është selam për jasarë. Nuk, nuk e preka, jo. Në qenjën e ti, eksistencen e ti vetë, në cilësit e ti, skaulla ujet në cincit e tij diçka e cila nuk është selime, nuk është selam, nuk është e pastër dhe e ndar nga të mëtan. Dhe në veprat e tij. Dhe në veprat e tij subhanahu wa taala. Fatima bihaqiqih rahimahullah, es-selam huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli aafa. Fot, es-selamu është aty i cili ka shpothuar, pra, tani kjo ka shpothuar, nuk i blet që ai donjëherë ka kon tuhik që os por njerëzit po. Por për Allahun xhelallahu injo. Po vëshëm neve themi ka shpëtuar për njeriu. Por për Allahun gjithaqë nuk vlen. Ës selamu është ai i cili është i pastër nga çdo ajb. Ajb e përmendet ajb edhe për diçka e cila e shumton qenjen. E çmton qenjen. Për shemb u pengan bej sallallahu alaihi wasallam për me kuptuar këtë meselë, pengon sa më thot nuk tu na për juve për dëxhallin. Penga mesëm dini me grupun e haditheve, ka fol për dëllin. Dhe nitit për dëllëve i ka pasur habut sikur u shtetsuan shumë, sikur t'e boin don njerzi. Dëlli, dëlli, dëlli, dhe sigurt demek sh... diçka i... pejgamberi sa kur i pasau tha: "Mimma takhawfun, çka pothutni, tham kem të bë mua habet dëllin. Thaun stud në Napoliuve për, për dëllin. Edhe anisim u kallzu pejgamberesëm, hadith sai Buhari. Ai është këtu ai është këtu. Për asaj çka tha, tha ai e kani ajb. Çka është ajb? e met qka tha e ka njësi e zot juve nuk e ka njësi pra ju e daloni dhe gjahallin me të met ka të met Andaj në qenje kur ka të met i thonjë ajb kjo, kjo është e martë pre, pre kësajna dhe është idlir i qiltërt prej gjdo prej gjdo nuk sënë lëkët nuk sënë lëkë është diqka qka du të me pasës e ka nuk sënë lëkë është Dishkaç do të më pas e nuk e ka. Allahu xheli Gjell xjelalu i ka të gjitha. Wa hadihi sifatu yastahiquha bi zatihi. Kët pastërtitë e lart, nuk e meriton poshtë çënja e Zotit xheli Gjell xjelalu. Përse themë me dikush, është i pastër në çënje, në vepra, në cilësi. Kush mund të mëkon kë? Pos Allahu xheli Gjell xjelalu. Dhe do krijes nëse ka selamet ka, pra në mënirë përkatçore, diçka pa ekapri, prej prej nuksanlëkut, prej tmeve të as komunsi. Nuk ka mundsi. Prandaj, kjo është ai përket emrit Allahu të Allahut te bareke ve taala. Gjithashtu ka ardhur në emrat në shpjegimet e dietarëve edhe gjëra të ndryshme të të shpjegimeve thotë Ibn Kayyim al-Jauziye në nunjen e tina, "Wa huwa as-salamu 'ala al-haqiqati salimun min kulli tamthilin wa min nuqsanih." Ka thënë Ibn Kayyim al-Jauziye, "Ai është es-salam." Ajo është e selam Allahu gjele gjele aluhu Ale lë haqiqa Në haqiqat Pse ka dhënë haqiqat? Se përshemë, kër i thuti dikujna, selim Apo selim I shëndosh, apo i pastor Kjo nuk është në haqiqat Sa i një ditë ka me pësua Shemë të i thua, sot jesh në është për nëse nuk i e Ki bukuri, për nuk e ki absolutën Andaj, Allahu është selam në haqiqat është i qiltër Dhe i pastor nga gjdo për njësim dhe nëksan Për allohu prej emrëve në selam Që ka të më thanë? Si njësion kërkush Nuk ka si allohu gjelë gjelalu Dhe nuk ka nëksan Dhe nuk ka nëksan A do kjo është ajo që ka, ka përmen Djetarët në emrën e allohu të bareke I bënkaj me lëgjëvzije Allohu më shirovë është uh, zgjeruë në emrën e selam Özgjeruë në shpikimin e emrët e selam Allahu Alem për disa arsye Më rëndësishme për të tëre Nga se shumë u lëma Kër i anë qasë emrit e selam E kanë te i kaluë me shpegime të emrit e kudus Dhe njëherë Djetarë kër i kanë shpegime të emrit e selam Mësurë në hasërë në tefsirë, eksumerat Kanë të anë e kemi shpegime të emrit e kudus A ty pari është I mënkaj me lëgjëzije Për ta refuzu këtë uh, thjesëzim të emrit e selam është zgjeru e në shpjegimit e emit Allahu të bare kjo e të ala e selam Nga se nuk është e një i ta Andoj tham regulli thot Ska në emit Allahu të një Që me thonë neve El Melik, El Kudus, El Selam, El Muqmin El Gafur, El Alim, El Hakim Që ka dhe me thonë, ketë nja Ska mund si Alimë të shka tjetër, Kudusë të shka tjetër Selamë të shka tjetër Po, po flasëm për një qenje Mirë po dadoj në kuptimet e shumë të alës Vinë për emrin të Allahu të barëke vëtëala Andoj do të përmenjën me shpegimin e ibn Qajmë el-Gjauzijes Nga se është mësë shumë dhe që zëgjeruna Shpegimin e emrin të Allahu të barëke vëtëala Esselam Thot ibn Qajmë el-Gjauzijes Thot Itlaqus salami Ala Allahi Teala Ismen min esma'i hi Huë awla min hadha kulli hi Wa ahakku bi hadha l-ismi min kulli musemman bi hi Thot emri selam Shko, kjo shumë në nësi Emrë i selam Pi gjithë shkaj e qka mundet mu e mërtu me këtë emrë Selam, Selim, Selim Thot është Allahua i cilje merito në më absolutë në kësaj Në hakikat Shko, Ne vedim se gjithë njëri mundet mu qujtë i shëndosh I pastor Por kush është taj absolutë shkaj e merito në më këtë i pastor Pi gjithë shkaj e Esselam, Allahu gjele gjelalu Thot Li selametihimin kulli ajbin në nëksë Nëse arkët selam nuk do ta përkthejmë, pastë të cilët do alem selam. Çohtu siç ka ardhur në librin e Allahut te bareke tualla, por çka plotësimi çka jap kjo fjalë. Për shembull, keni pa po për ta kuptuar këtë meselë. Disa njerëz për shembull nga ajo ajo pesmatimi dhe kapja e virusit çka e kanë për shembull pse na na fol neve arabisht thonë për shembull, pse na më dhan selam, çes tu mirëmëngjes, mirë dita. Muslimanëve nuk e plotson kjo. Mirë dita, mirëmbrëma se ngsa os noksanta ko noksanta do më mir dita më kanë mirë veç dita apo mosani ku të vjen në rramë prap më me, me prit mirëm selam dozë rosh çka do më më selam es selam do më don të uroj lutë Allahu të je shënjosh në trunin tën në fizikun tën në shpirtin tën në familjen tënde në gjithçka që të përket tyje a është e njëjtë si mirë dita cdo si çoft andaj shprehjes në gjuhën arabe përse do për bej nga mëson çka thotë Tha emri e selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Kjo si shpreje Ka është problem nga dhjetë shprejme E selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu E se na nuk e thonë atër një fund Mirë po të gjdo shpreje ka është problem të allahu të barakehu e tala Nga së është emur i zoti gjellë gjellë luhu Andaj, thot i mënkajim el gjozije Aja meriton këtë emur nga së është Pra Ka selametin Apo është indar Nga gjdo në kësan lëk Nga gjdo e met Nga gjdo an Nuk i vjene meta Allah u gjelën nga, nga gjdo an Ne ve pak di shkame na prejkë vlezer Apo na vjene meta Kuroftoft mlermi Kuro në zetë së në bëmi rahat për në zetit ne, Nuk i dim kur gjoshka nga ban rahat Në plotën Këse kimin në kësën lëkët dhe në rëthojnë Në kësën lëkët Allahu qëllë është i pasër për kësajna Subhanahu wa Teala Fëhua selamu El haqë u bi kulli ëtibar Allahu është e selam Në gjdo kuptim Ka do qëtë asilq Allahu qëllë është e selam Wal makhluku selamun bil idhafe Fëhua subhanahu selamun fi dhatihi An kulli ajbin Thot, kryesa Munët me e qujtë vetën selam Abo ose selim Mirë po kjo duhet më ka në kushëzume Jo e plotë Ndërsa Allahu gjellola është i plotë Pas e i thotë Selamun fi efali Min kulli ajbin Wa naksin Wa sharrin Wa dhulmin Wa fiillin Wa akiin Ala gajri Vajjihil hikme Ta një fillon detali Ta një fillon detali Qka është imri e selam Thotë Allah thot, Allahu është selam Në gjitha vejpra të ti Qka do të qka ban Allahu A i punon me emrin e ti e selam Në veprat e ti Sko të meta A da kimi përmenë se edhe A i i cili do këtë për neve e met Për Allah unë gjellë nuk është e met Ka shumurci në ta Neve përmenim vetëm një Që ka ka përmenim djetarë Disa, disa njështë përmenim e ta në kështu përshemu Neve shohim njërës kanë të meta E si me e qujtë Se vepra Allah unë gjithmonë është E, e pasër prej në kësën lukët 14 VM njerzit nuk do ta kuptonin procesmorin e atij i cili është i krijuar i plot, posu që u tregu model Adobe. Çish më morve as ti, ai që të ka krijuar të bukur, por më e kuptu se si të ka dhënë të mira pos kur është atjetrin. Andaj ka dhënë pejgamberi ded sallallahu alejhi dhe sallam, kur ta shipni do një të sprovum, do një me thmeta, do një, një smooth. Çfarë do të thon? Alhamdulillahilladhi afana mimmabtala. Çiko, kjo është ajo mukabele, raporti A jetë e ditë se të ka dhonë Allahut diçka qka Meritor mu falenderuhe Tha për nga mbire Alehi Sëratës Sëram Kur ta shifnë i dikan me të meta I mungon diçka Qka du të me thonë? Falenderimi ta konë Allahut I cili mu e më ka ba Mu më ka rujt Pia ja të shka e ka së përvu ata Këtë qka argumenton? Qka argumenton kja ditë? Se Allahut nuk e ka kriju dikan me të meta Posë për me e tregu Se Allahut ka mujt ketë mi kriju pa të meta Gjelle gjelle aluhu Ketë mi kryu pat me ta. Apo, për së rështu i lezën? Për shemull, në një, një grumë mëllë të matë të kafsheve të shpendve, atyra Allahu nuk ju bje kësi, kësi në gjëshmëri. Apo, nuk ju, nuk ju le kësi nuk sënë lëke. U i kryon me një, një standart. Se nuk janë mu kellefi, nuk janë në gërkuma ato me medituve. Dësa njëri u cilë është kryu me meditu, Allahu ja kryon do modele në dryshe që ta shohet mire në Allahu të bareke. Vëtërë. Thot në emret Allahut, Në vebet Allahu Allahu është i pasër nga gjdo Ha Nga gjdo e mejtë Qëkat veproje s'kot në mejtë ta Dhe asë nuk ko sharr Nuk ko në Allahu në gjelola sharr Qëkat ban Allahu s'kot në të sharr Gjelle fi ula E nëse dhejme neve për shimbul Kemi përmen iblisin, derin, të keqen, amoralitetin Qëfar dhejme? Allahu gjelle gjelola ka kryu takatin Me atë takate ka bo kryese shërën Abo? Abo? Allahu e ka kriju takatin, forcen, ja ka dhonë njerit, dhe ja ka të regu, kjo e keqa, kjo e mira. Ha? Kjo e keqa, kjo e mira. Kushe ka po shërën? Krijesa. Qka tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam? U e shërru lejse i lejkë. O Zot, shërën nukupitie, subhanahu, wa s'ka në vebret Allahu të barë kjo, shërë, nuk ka në vebret Allahu gjithë gjelalu, shërë, u e dhulmin, dhe s'ka në vebret Allahu zulum, I ka ba Allah u gjela di kujtë zulum? Hasha vë kella As kujtë si ka ba Allah u gjela, zulum Por qemu, disa për njëzë dhe tojnë Epse Allah u nuk i lëzon kërejtë Pëse si banket mu konë dëvatë shumë Ndjekës të pengam bërë vë aleyhimu së salatë Apo Ra, Në këtë formë dojtë me thanë sikur Po banë zulumaj, apo Po banë zulum Hasha I madhë është Allah u sëpëhënë vë teala Dhe është selam pikësaj Siti pasër pikësajna Qëka thejmë i vëzër, në këtë aspekt qka, dmohan, Cila është përgjigja, pëse nuk ju zonë Këtë Allahu të bare kjo e të ala Pëse nuk ju zonë Allahu gjele gjele Luhu të gjithë, nga se Kur njeri u e ban vepër në vëzër Kur e ban njeri u vepër Tash, të tash kjo në gjami me vullnetin tan Leviz me vullnetin tan Del, full me vullnetin tan A ka nevoj dikush me të shpjegu tyje Se ty Je të vepru me vullnet lir Po përgjit Allah me ka shkujt mua, Onava ti am të bon. Ti vetën. ti je ndienti vetë. Ti veten e ndjen. Andon do sheh kulsam de mie. Çdo njeri darurata pa pa tjetër. E ndjen sikur vepron, kot liram do vepru. Kur kush më kaqti më zor. Dhe kur ti di kush më zor thuaj, ej, më zor i të mështije. Çka? Ti e voren sikur a do sti më zor. Andaj Allah u qelosh i pasr picullumi nuk sti më zor kur jomë vo. T'ka kallzu çka e miraç, çka e keca do t'ka don taqat andai thot ibn Kaaj ma xhozie në veprat e Allahut te bareke we te ala nuk ka zullum pse se qojem selam emri Allahu xhelal selam e, e pastron ata nga zullumi u fe'lin waqi'in ala ghairi walzi alhikma dhe Allahu sco në një vepër që e ka bë, pagmet nuk ka në veprat Allahu e Allahut me thon çdo kot e kot e ka bë por me kuptov vlezor donjëherë do të shpashar si e lavejtin ti Kura lati në diçka dikon, di di e lë këtu. Elë di, di pra ku në teatr, shkon dikon. Edhe marr më thon dikush atë diçka, ti këto këto lvizti, ti shik kur Farh Ikmeti. Ka kishën dietë, kishën dietën eim. Unë di çabai. Unë di çabai, po unë ku lvizi pikë këtu dhe këtu, un kam çollëm. Unë kur e marr çeta dhe e vendos këtu, e kumland me një çollëm, apo sikur t'i themi neve, shpesh në familje çdo ku. Kurë unë e kumlandi këtu diçka, mos ma largo. Pse? Çu unë di pse e kumland, apo? Mirë, ti refuzon që ti të bajsh diçka pa hikmet Allahu u gjele gjele alu Kjo vlenë Sikur për të kanë shmet dhe për të hidhurat Shumë, Allahu të ashlon një smuja Allahu në apostrof të gjithve pismujeve Dhe shërof të sëmurit dhe muslimanve Mirë, që ka më në medon? Kjo ka qashtu Pa, pa, pa, pa kur fa regulli ka ndoll Jo, ka ndoll me presizitetin më të lartë E dina i pse e kalon që aty Tia e kupton asë kupton E mërvesh asë mërvesh Osh problem i man A e kap, a nuk e kap O është problemi ti Mirë pa Allahu u gjelë ka qëllim ta Si të smujet vogël, si të smujet madhe Si në vështisit vogël, si në vështisit madhe Allahu ka qëllime I qonë mesaje njerit I qonë Allahu u gjelële mesaje njeri Thot i bënkajim el gjauzije Allahu të barë kjovë të ala është selam Nga të gjitha anët e cilat I përmendëm Prej anëve të vejprave të ti Pra Allahu të barë kjovë të ala është Selam në veprat e ti Sko zullum ta Sko shërën ta Dhe sko diçka kuturo Pse e ki kriju ozot qëta Së patën që ka me bo A është prejë Allah po, Allahu që të në Kur'an Po, dhe zër Thetë Allahu Jelaluhu Efe hasiptum ennëma khalëqnakum abethen Sur e abe suri, minun Qele faqen e funit Surja 23 faqen e funit E ki këta jetë atje Thetë Allahu Jelaluhu A me ndoni oju njërës Se ju ki mi kriju A bethen, qka dhe do më dhonë kjo? Me lujt Ha? Allahu u gjele gjele e përmen A po për si me në një që këmë grihu me lujt Ti po refuzon me pasbo një pun me lujt Ti, ti njeri Dikur si kanë dhe dikur s'ki mu kanë Po refuzon me thonë këshire Me thonë dikush, pse të shku një pun? Ha? A mund është mjë përgjit përshko me lujt Jo E vej pra të Allahu u gjele, gjele dhe zhena shumë matë ndojja Paramendon dhe zërë sa e ka nënvlerësua njëri Ved vetë vetën i cili Nuk mediton këtë kuptime Përse për ka kryo Allah u gjeluala Dhe përmendon në gjuma Shpesha njërzën nga troon mes psejes dhe sijes Shumica njërzën dhe zërë Të ndikuar nga materializmi Qka thoinë sot? Pyjtën e parë s'ka ta banë Moabetin e parë s'ka ta banë Si po shkon Si po jeton Si po kalon A ka dikush në Moabetin e parë Ta banë ti Moabetin Pse po jetojmë ja. Madhje këto piti e logaritin, bëgjërave filosofike që zë të me ngargu, trunim e ta Apo? Të ti këshire në zere bukën të anë, që i jetë e jetën të anë Pra janë të angazhuar si me jetu Allahu u gjeluar në Kuran e bje, pse me jetu? Ake, njerë du me mendu, pse me jetu? Andaj, thotimë në kajim, elgjauzije Allahu është selam nga gjithë anë që ka mundësimu përfitiruve Pasaj dhe dhe وهذا هو حقيقه التنزيه الذي نزه به نفسه ونزه به رسوله. ثوت بيغامبي ثوت ابن القيم الجوزي. كيو është hakikati i Allahut që themi Allahu është i pastër për gjë në këto lëkët. Darezmë me mendu se tip me pse? Edhe njerzit mendojnë ç'neve na ka përmend, nuk e thiri Ibnul Juzi në përmendje, kur Allahu i ka thënë njerëzve vështirsi, ka thonë se kum gjejti mua? Se mndolli mua? Donjëherë që ndodh me gjuhë, thot njëherë donjëherësh e ndjen qëka ndohë, pëse ma, ma qënë Allahu gjellu ala, dhe sikur donë me imponu, si më ka po zullum ma dhe i mënkaj i me djevzije, thot në zadul ma atë në zadul ma atë, vodhimi tre thot, Allahu në shumicat e veprime dhe që ka i banë me njerëzit njerëzit e mendojnë së Allahu ja u ka hangrë hakin shumica njerëzit poz dikush e ka pështue që e njefë Allahu në mirë shumica njerëzit dhe mendojnë se marë Ma, ma anëjë mvon i banka ime zë thot, nëse stafojn shoshit e pak, sikur që e shoshit gurrin e zjarrit, ti nxjer piti zjarr. Apo po shem kur duhet me fërku? E, e fërkon e fërkon dhe del piti zjarri. Do njërdut me fërku pak më mirë edhe shaçi del zjarr proteinë. Nëse e shoshit shumicën e njerëzve Allahër. A besoim në imran Allahu te selam. Kë po volim musliman, mos volim për ato për ato jashtë lezër ato Allah na ruaj. Po volim për musliman u shpinea se mendon se do të më ka një pas unik po hajr inshallah ç'është ai ka rradë më unë për shemb u thot a dash me ty në qytetin ku ka milion apo domon ai nuk e shpreh vëllazër se i vjen marrë më shpresë se di se kurritet ama shpirti ja thot nefsia i thot ti a di me kush do të më ka ti do të më ka njerzit më të nguhë më të unë shtrua më më ka ti më i, i, i malli apo sa njerë i thot un jam më më shumë në donja apo spudit njerzit si e kuptoi apo i von Kaimi i përmend këto vëllazër detaj për detaje Allahu në rrujë vëzëp, këto janë ndjenja, zhëndë këqia. Sa njeri me ndonë se a majtë devocë për ala, po ala se kanë zbulu njërzin. Sa njeri me ndonë se kjo është hoqë, po ala, që e dhe pak, ka me dalë. Këto dhe zërduhët me ditë se si kur tishin qashtu, Allahu i banë. Anda ibnisina dhe filozofat, duke hinë këtë, këtë derë dhe kanë qelë me të ma dhe këtë derë, kanë thonë s'ka dalë me sënjëve dhe ping Pse, edhe unë i meqëm, inteligent, që ishka po di, e tjerë, e tjerë, tjer, më funë ka shkujt libërë vëzërë, s'ka dalim mes neve dhe pingamberve Ato janë njëzit meqëm, nëjëzit meqëm, nëjëzit meqëm, nëjëzit meqëm, nëjëzit meqëm Rrujë, më shëllë e dhejërëm, qatë që të ka dhënë Allahu qatë që. Së munë është i më botë jetër, qatë sa të ka cektu Allahu Subhanehu Teala A me kjo është prejimit e selam, � çkamariton thotë bën kaimë jozeje kjo është hakikati i pastërtisë allahul xhel xelalu me të cilën ai ka pastruar veten dhe ka pastruar me ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa huwa as-salamu min as-sahiba wal waladi was-salamu min an-nadhir wal kuf'i was-sami'i wal mumasil allahush salam ç'tket gruaja pse s'ka gruaja s'u sti ndarrit metave ti pse duhet të zgjua gruaja Pse i duhet një mashkullit gruja Dhe grujes burri Se ka nuk sa lëk Apo qka ta për nga mbedi Kur të martohët muslimani E shtonë gjismën e imani Se ka nuk sa lëk Ka nevoj Allah ushja s'ka nevoj është selam është i pas të rindar nga të metat S'ka gruje, s'ka fmi është i pas të nga ortakiria S'ka ortak Nuk ka ortak subhanahu Shikon e të zensurën Israë Ku Allahu gjelë ka vërmenë si s'ka ërtak Subhane ledhi esrabi abdihi është i lartë Subhane Do të morë min e më të allahë të subbuh E mërë i veçant i Allahu gjelë gjelënu Subhane e përpëshin ketë të komplet të zër, E më të allahë të barë kjo e tala Në surën Isra dhe zërë Muni me gjithë atje Surja 17, fillim i surës Israja dhe mirajë Aja kanë ngrejt për nga mërë një sëllëm Sëllëm sëllëm sëllëm sëllë ka q Mirë rëzër Kur njerë e ngrejnë di kanë afor vetës Për njerëzë pëse e ngrejnë i duhet Ma në menë Ska dikush që afrojot me di kanë Shëshrojot me di kanë Ajë vetëm se i duhet Një kanë prikandeve Një kanë prikandeve Allahu u gjële kure kanë ngritë Muhammedin se sellëm qilë A ju ka dasht? Jo Andë shikës e ka filusurën Subhane, el-ledhi, esra, bi-abdihi Lejlen, minel mesjidil harami ila al masjid al aqsa imadhesh allah u icili robin robine ti bon un jam te ngrit muhamedin yochi jo bon yochi jo ke ashtor tak je ande nuk ka zbrit muhamedin sampi kur ka zbrit ja demek e tash un jam kon te allah i kena hiset e tejta cka thonte andaj pejgamesa preferonte te njerzit mi than abdullahu warasul e, e kishte thef mi ashtu ai rasulullah po dëshiront te mi than abdullah Njerë, abdullahi vë rësulli pra, Përmenë më njerë që jam rob, mësani rësull Allahu Gjellera tha, ne ngritëm Kanë robin ton Robin Allahu Gjellera Në qëtët këtë qije Dere ka vrua fërvejtës Kërëja ka po farës, namazin Pse e kanë ngritë Dikush për njëzë, pse e ngritë dikan Se ka nevoj Edhe kërë e banë dikush dikan me post Ka nevoj për ta Allah u gjelë nuk ka nevoj për këta Si e përfundoj Allah u këtë sure Si e përfundoj Qiko, surja e lisrar Surja e 7-12 Si e përfundoj Allah u gjelë e këtë sure E përfundoj Allah u gjelë e duke than Allah u nuk ka mik për nevojës Ama Allah u ka mik Allah u muhamedin e ka mik Mik Edo Ama kjo dashni nuk ka se ka nevoj për ta Qimo dik, pse do dika? Se ki nevoj Ki nevoj me edasht Allahu e do Muhamedit, Muhamedi ka nevojë për dashurinë e Allahut. E jo që Allahu ka nevojë për dashurinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë ai ka marrë për mik. Wa lam yakun lahu waliyun min adh-dhull. Allahu s'ka marrë dikan për mik, se është do të më forcuo me ta. Hasbuhakallahu. Andaj sigo, thë di ban ka një mazje. Allahu s'selam nga ky kuptim. Se ka afru di kan se i duhet. Nuk e ka afru di kan se i duhet. Nuk i duhet kulkush Allahu subhanahu wa ta'ala wa salam min al-shareek Allahu është i pasur me pas shërik nuk ka Allahu xhelala shërik ortak kësajse edhe nëse ti i drejtohesh afrode sifate kamaleh وجدت كل صفة سلاما مما يضارع كمالها fadimun qaima juzia që ston se mediton e Shiko? Tani, shkabon, se mediton emrin e Allahut es salam çiko kjo ndër lidha tani çka bën i bën qaima juzia nëse mediton emrin es salam pastaj e shoshit çdo sifat tallahut E shë një me anot jetër Por shemë Kombinimi ju dhe zër Kombinimi E, e shfaqë bukuria Ku është bukuria Por shemë Krihuar nga në Allahu të barë Kjo tarë të tarët e njëri ju dhe zër Lera mani Lera mani Apo Që ka Allahu gjela i ka bo Vesh në dryshe Syd në dryshe Flok në dryshe Kamb në dryshe Mrejn da i ka bo Lële organi në dryshe në dryshe Si selin në funksionin e vetë Gjithashtu ftyrat e njerëzve i ka bo lera man Kjo lera man Vetë kuvet Kuvet i marë Tani, thot i përnkaj me gjëzija Merë emrin selam Dhe hece në për sifat e tjera të Allahot Merë emrin selam Dhe shkokëshyre në një në këti emri Emra tjera Thot, do të gjesh Se gjdo sifat i Allahot Nëse merë emrin e selam Do të gjesh se gjdo sifat i Allahu Gjellegjellau e bulu është i pastër nga Nga diqka që ka ja rënon Por së smurin Por qemur Fahayatuhu salamun min al-mauti wa min sinati wa an-nawm. Jeta sotet. Jeta e Allah te bareke ve teala. Ës salam, ës e, e pastër prej vdekjes, prej kotjes, de gjumit. Për shembull ne dhe apo jemi çnosh, çnohsha mat flet, vallë se bra. Allahu ës salam dhe nuk i flet. Andaj kanë 30 transmetime se Musa alayhi salatu wassalam ka pit Allahu te baraqe jo, ve teala se ka përmeshë i qosamt e mia ne ka pit Allahu gjasi ma Allah çije dhe tokën çiko veçes penga mbërta Allahu ka një tur shumë natyrshëm disa njerëz kanë ndërta a lejojnë boksi piçje çiko penga mbër Allahu çiko penga mbër Musa alayhi salatu wassalam çka i tha o oh, zot dume të pa Allahu nuk e çortoi pse tha dume të pa po ta shko mundsi me mballu kri amshele kët kaptin ne disa transmetimi ka thon Musa o zot ç'i she ma çillon dhe tokën Të shëma, bro, që jeli malë, toka e madhe, universitet moja Dhe gjësë anë është në vijen e vetë I tha, lau të bare kjove tjara Meri disa gota Gota Dhe mbajnë dorë Mbajnë dorë I, mba i, I murë Musa e lejtë selatë disa gota Dhe pima ndorë Ko, ko, ko, shkun disa orë Dhe filloj mu likshtuë Dhe e zuni gjumi dhe u thin gotat Tha, o Musa, mu në këmëse gjumi A e kuptojnë, pizaj i flëkit tanë merevesh, qëfar si fati të plotë ka Allah të e barekja vë të ala. Andaj, thotimë në kajim e gjëzije, nëse merë jetën e Allah. A bo, përshemë, një prej pykjeve të sa të i bajnë filozofat, po kjo ndodhë dhe nefset dhe njerëzve, që ka bëha Allah para se me në kryu neve? Ose që ka me bëha Allah përshemë, pykje që në ka nërë, hoqët, që ka bëha Allah ma si të hina ne në gjënët? K E ka ga gajle që ka me ba Allahu në gjelëm masit ashtin në gjënet Allahu banë masit së tije në gjënet dhe në gjënem A që ka e ka ba, që ka pare se më konë ti Ku ndodhë problemi për dhe se pëse ndodhën kësi pitje Dhe së një jetë njëri gjevab Sepse e me ndonë Allahu në si njëri Kje e menonë vetë në thotë Unë e me me vetë të ranona Por nuk ko ba Allahu që është të Ajë nuk, nuk i duhet për kërkush gjelë dhe gjelëlu Ajë nuk duhet asu shqim, as Se ti me të lonë vetë po, është e vërtet, përshemu njeri e gërësot, asë e kapë trishtimi, a ma zoti jonë, subhana huve të jala. Andaj, thot i mënkaj me gjëvzi, jetë Allah, është e pasë për e vdekis, se ka kapë kur vdekja, se kapë asë një ardekja, e asë nuk e kapë, asë gjumi, asë kotja. Asë gjumi, asë kotja. Thot, vë ke dhalike kajumijetuhu vë kudratuhu selamu minë të ta'bi vë luhubë. Thot, gjithashtu, mbajtja e kryes është selam prej lodhjes dhe pa mundësis. A shkrundikon që është kanë thonë jehudit, që këtë dheze kur njeri krason gjërat kota, jehudit kanë thonë Allahu kër i ka kryuë që i dhe tohën, përste e kanë qytë johë mussept kinëse në kuptimin e tëre, se Allahu, thot, ata thonë, Allahu e ka qytë qëtunën, qëtunën, nga se në gjuna rabi i bje këputje dhe pushimë, Sepse masi ka kryuë që i dhe token ka pushuë Ka Allahu qërë ka sbinë surën kaf Nuk në ka kap nere Kure kemi kryuër që i dhe token Azdë tërmija me vogël e lodhjes Shka dhët i bënkaj me gjëzije Emri e selam e kupton sa Allahu nuk lodhët Hasha Allahu qërë nuk lodhët Kulle jomin hu e fi shënë Ka tënë Allahu qërë në kuran Allahu qdo dhët është duke veprua dhe ka uh, gjërat sa i krijon dhe kujdesit për to subhanahu wa taala. Fad wa ilmuhu salam min uzu bi shay an au urud nisyan au hajati ila tadhakkur wa tafakkur. Fad dhayyana Allah an in dhayyana amlit Allah ut salam e kupton enen Allah ut alim i dijm. Allah qadie. Dia e ti nuk rrezikohet nga diçka Prej qka? Prej ikjes Përshimu t'i ka munë cilë dhe zërë legjoni libar Nëse i këthejsh për zditi Për ata shke legjojnë E kuptojnë këtë teori Nëse i këthejsh për zditi Me milionin matë larë që ka egzistonë për qingjes Ti t'ka hikë diqka Me qka dush me garancat matë mojë që ka egzistonë Si t'jelë dhe me zditi Ti këthaju për zditi libarit Kime pa S'pa ku një fjallë t'ka hikë Së ke pa Zu, una komble zhube, se ke po. Kso i thun uzub. Uzub de madhon, ti ek e kalume si ama te ka ik. E thotim on ka ime xezia. Emri Allahu te selam, ta jap me kuptuese, ilmi Allahut nuk i hig diçka. Nuk thot dikuj na për shembull, ti na pas ke hig ku kisht quti hasha wa kalla subhana hu wa taala. Thot apo uruduni sian, nuk e ka harresa. Nuk e ka ilmin Allah besesesh selam. Allahu nuk thot për shembull Kena arru ti me të furnizu Kena arru ti me, me të amojt zemrën Përëndo dhe zërë Mere vetëm një shemur Thotë Allah u gjensurë më rrjem Njerëz u anumrojna frimarjët Frimarjët Apo Vesh këtu nësakon njerëz gjami Me t'i dhanë t'i dhe t'irë dikush Mbaje evidencen frimet e njerëz Lartë poshtë Lartë poshtë Qa kemë ndo dhe zërë Këtën legët punësës bë bon, Së ne bajë Se tash mu përgjit që kja e pat për pjetat të bësht Që ka e zezë? 7 miliardë sot E 300 milion njërëz Allahu anumrën frimarjet As kujt nuk jam erë shpirtin të dham Ti ki pas 60 me tu po gabim ta morën 50 Likulli e gjelin mu se me Zezë kujtja këna cektu një e gjel Andaj shikolle ramanin e vdekjeve Njani vdes Pleqëri Njani vdes fmi Njani vdes iri Njani vdes 50 Njani të dhe Njani një qimë Pse, se psa Allah ka të caktua e gjellë, kjo këtë farë ka lëzënë, për dikan kjo është, apo, anomali, s'ka këtë kur farë regulli, jo kjo është kudret i madhë, ty se kapë ata, kjo kudret i madhë, nuk i ka i kërkush, ja ka caktua, subhanehu e teala, adhë dhët, ata nuk e kapë të farë, njësjani, harrejsa, apo s'ka nevoj për të dhekurë e të fekurë, qëkone, kjo shumë e rëndësi, E imri Allahu të selam, tje kuptonë sa Allahu në dijen e ti, s'ka nevoj me thanë, prit të amenoj na këtë punë. Ta, po, që imo, ne e lutë në Allahu në gjelit gjelalu, apo Allahu drejtonë universin e ti, a ka mundësit dëni krejesës, dikon, mi thanë, prit i nga të menu, që ka dhët me bëmë e ti? Ja, dhe zërë, nga se elmi Allahu të nuk para prijat me të menu me, po është e kryjerë është kryer gjithçka. Kjo është kjo është nez absolutizmi më i madh që ka mundsi njeriu me me me, me përfortëruar për Allah subhanahu wa taala. Andaj do të bën qaimë jazi al salam nga të menduarit dhe me thon prit pak. Ta mendoj la këtë punë. Për shemë njeriu thotë Allah. E vet diçka, e pyet diçka, do të prit pas sa rruhet, ta kujtoj, ta lexoj e kështu me radhë. Por Allahu që ai nuk nuk është nuk është i tij. Thotë wa iradatihi Iradetuhu selamu mi khurugi Anil hikmeti wal maslaha Tho dhe vullneti ti është selam, është i pasër Nga dalja prej Urcis dhe dhe vërdis A ka mundësi dikush Allahu dikujna mi a dëshiru të keqen Hasha Ima adhësht, keqen, dhe shtë Allahu E keqja dhe zë kush Ja sinon dikujna Kush ja sinon dikujna Kurko zor Pse ti ja dëshiru në dikuj të keqen Se ki zor Allahu nuk qazar, oh selam. Allahu gjithashtu shenjë i Allahu di se nuk ta ka sinut keqën. Kretësh xhair. Ato di ban kayme juziye, një, një palë e të mirave të Allahut, një grumbull të mirave të Allahut vijnë në paketën e provave. Shumë mirë të Allahu vijnë në paketën e Allahut. Si se lezonata, kur ta çelç, e ky e çel më ka mundim ndonjë mas një vjetë, dy vjetë, tre vjetë e kështu me radhë. Andaj sa për njerëz që di ban kayme juziye, thot, kanë pas dëshira. Kër i ka uzu Allahu, kanë thonë që që që që Allahus më realizaj Kër e ka pasë e si, si ka pasë mundë si, me ndonë Andaj, dëshira Allahut është e pasë tër prej, prej, prej të keqës Shqipa Allahu, Allahu gjelala në Kur'an që ka thot Va inne alejna lel hude, neve në takon me të regullë zim Ka që u Kur'an, ka që u pengamber Ti ka që shumë të mira, ta zbreqë shijun, ta je bukën, ta je prehatijen Të ka donë mendje Të ka donë hoxalar, dijetar, mundësi, kërkimi Të ka donë mendje me bo kombinime, logik Abo, e ditë mirën për të keqës E njefë rejnën për të vërtetës Këtë këto të kanë dihmua Allah u gjela për çka? Se të ka doshtë të mirën Kur ti e zidë të keqën, kush i ka fajët? Ti! Jo aj! Aj ketë, mjetët, që ka duën për me shku Në gjennat i ka donë Andë që ka dotë Allah u gjelu ala? Wallahu يدعو الى دار السلام Allah kreeti thir ne Darus Salam Darus Salam ne shtëpin ku skap asnjë tmet Allah jelo lakabuat shtëpi Allah na mund sof mu më kon ne ne shtëpi ana dodim qaim el jozia dhe dëshira e tij është e pastër nga nga të ket në ta diçka e cila nuk është e drejt apo nuk i takon në në dëshirat e tij të ket Dhe që ka të tjilë, pasetat, Vë kelimatuhu selamun min el kedhibi vë dhulmë. Fjallë të Allahut janë të pastër të nga rejna dhe zhullumi. Mërë dhe zë shëriatin, Allahut gjellë gjellalu. Mërë dhe studioje. Mërë dhe studioje. Por shë i mërë dhe zërë, për me guptu, thot i për në kaj me gjëzje. Thot, Allahut në fjallë të ti, s'ko rejna, është selam për i rejnës, dhe është selam për i Inna Allah ja muru kumbil adli O ol l-ihsani O i ta i del kurba O dhe zër, naka njarë I përkacomi Kur'an dhe hadith Dhe nuk e dim përmbajti në madhë Dhe neve pastaj Me mos njojën e kësaj Bim prej e termeve të fryme Dikush tjetër Duk e mos njojën drecin e Kur'anit Kër në thot neve për dit Dikush drecia, pacja, mirqenja, socialja E kështu me ra E, që, këto, këto Pse se ti nuk e njeftanën Mare në një sh në cilën në cilin sistem, në cilën organizëm, cilin administrim, cilë do të qof pa parajashtim këtu. Kur dush me konkurru në punë, kur dush me lip dikun me të ndihmua, apo me e përkrahni diçka, ata akuzojnë ty për shembull, më thon, "Shiko, na lip me uh mukon zemër pastër." A ku diqon çishku? Për kushtet e punës, më shqipta dhe më pa zemrën e pastër. Dhe mësë mja që nukur ku i të keqen Dhe më kënë njeri drejt A këtë i konë qëtu? Ijo Më kënë rëna caki më i madhë A në një më neve po? Më i miri je Apo? A po? A banë aktivitet të për neve po? Po të prishu Por kitë du njojën prishu Si të jeshtë për neve i mirë A qëka tha për nga beri sallallahu aleyhi sallem Inna Allahe tajibun Wala e qëbelu illa tajib Kjo rëne i gove zërë Nuk e gj Allahu tha për nga me sa më është i mirë Dhe nuk pranon post mirën Ando përshimu sa neve në karlë hadithi sa i muslim Ka thonë për nga mberi sallam Vjen njani ditë në gjikimit Parame në do dhe me namaz Me zëqat Me agjërim Thot për nga me sa më Dhe pun të mira ka bo Si kodrat Ama tash ka hi një virus këtu Allahu në nëruf për viruseve Atyre fizike ne, do të sëtë ne Dëmtojnë shëndetit në re Dëmtojnë shpirtit Thot për e në samë, mirë po shikokje, Mas mirë po këtu ka është ashtë Në rëshim gjengjes Shete me hëthe E ka shonë njënin sh, a, a e prish e shonë mja? Po po e prish E ka godit njënin E ka përdhosh njënin E ka vraj njënin Edhe këto vinë me mur haq Vinë me mur haq të Allahu gjellu Allah Thot për e nga mberi se sellim Njëni e barë namazin Njëni e barë rëzëqatin Njëni e barë agjerimin Por në filet Forën së një barë Në fil Thot për ingamberi sallallahu sallam, nëse nuk ka i hargjohon ketë veprat e mira, që kanë dohë? Vjen një anë i thot, o t'i dos, tim kësha muve. Kësha, ki hak të une. Bjerë, këtu ta s'ka me danë, sa t'du të me të njefënë? Jo ja, s'ka s'ka, me qëka me vepra. S'ka vepat janë hargjohet? Thot, kështë në unë i kam do gjunahe maj. Haditi për ingam sallam. Thot, i abar gjunahat. Ku shkru në kjo dhe zërë? A sh Ako dikush të të natë kina me qitë pi pune se, se ti ashtë punës kër rejt Ako që shtu dikun? Shka dhe zërë E në Kur'an ka Një rejt të arzon një punë Një përgojim të arzon një punë Apo Për nga mesëm, sapi vepre ka thonë Mo se bani qita, se ja u shduk këtjetërën Shka tha për nga mesëram? Rujun i zilijes Sa ajo është elhali ka Ajo është farë, brisk E shka brisk? Tha nuk pretë drunë po Njërën e ko Gjoksin të musht me mlef Me zili, me hakmarin dër njerëzve Nuk në i banë në disa vej pra Nuk i banë në dobi Nuk i banë, mëse, se kjoja ha Andaj Fjallë të Allahu u gjëve Së kanë rejnë anë tonë Dhe nuk ka zullum Mëre të zili ndush lejë Të Allahu u gjële ola në Kur'an Por që ima të Allahu të barëke Vë të alën Kur'an Vë Kur të awënu alël birri Ha Dhe ndihmouni per temira wataqwa wa la dawat muri wala taawanu alal ithmi wal udwan mosundihmouni per me bozullum dhe te qtia apo saan quran ka ard ne ju logarisim edhe pert menduarit e juve nahnu na wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh sura qaf ka ard na edina nyeri kur cka ban vezvese me veten e vet apo ban vezvese me vetën e vet. Andajë zot, fjalët e Allahut xhelalu janë selam të pastërta nga zullumi. Si ka dhënë Allahu xhelalu kurkujtullumin dhe ka urdhëruar me drejtësi dhe ka urdhëruar prmirsi, ndërsa kjo nuk ekziston kurkun pas në fejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot: "Wa ghinaahu salaamun min al-hajat ila ghayrihi biwajhin ma bal kullu ma siwaahu muhtajun ilayhi wa huwa ghaniyun an kulli" Ma si jua Thotë Allahu të barek i vetara është selam nga Me pasë nevoj për diqka Ska nevoj për kërgja Allahu të barek i vetara është i pasër nga gjdo nevoj Hage është diqka kër ti anon nga jo Se të mungon Allahu nuk anon nga as një sen Pasë të të Allahu të barë kjo vë të ala Në pushtetin e tina është selam Mim mënaziin Fihi Aum mësharikin Aum më awinin Më dhahirin Aum shafin Inde hu bidu në idhni Thotë Allahu është selam Në pushtetin e ti Kërkush nuk i reziston Kërkan nuk e ka morër tak Kërkan nuk e ka caktu Në njët Për drejtavet që i bashke kena Dhe kërkan nuk e ka lonë dërmjetës Andaj së shpesh Allahu gjeluan Kërkan e Muhammed, U dyshniaz nuk e kuptojn. Thot nda ajete po po Allahu ndërmjetësimin dhe xajete e mohon. Nicilat e mohon dhe Zot. E mohon Allahu ndërmjetësimin pa izin Allahut. Sikur të thonë njerëzit, për shembull, unë e njoh filanin dhe ti ke nevojë për taj apo çka të thot diku është, atëson e çoj. Hiç pa evetat. Pse? Po çka dosllëki dhe micilat hiç rëratun dazo si funën, apo aj të të zë ti ki me shku, edhe mos me dash për hatër të ti, thot Ta ma mund të dhëmja kripune, për hatë rëjot Andodhë kjo të Allah Qishton të njërës në qafteme Qaftë trasha Allah në rujtë Dhezër kjo, kjo Andodhë njëri ju të të me liu me, me, me asë mu, mu tal Dikush me ta asë me mendjen e tina Qoftë kjo të nësebat në emër të ilmit Dhe, dhe të gjallokit Dhezër para Allah u sënë bandu bi kërkush Vecve prajote E dhe ajo sa ti ke li pre Allah u të zimë Së mund është dikush me të tanue, hetë se unë e të qoj a gje, unë e ndërmjëcoj për tije. Për nga më beri sallallahu a.sallem, në shumë adidi ju ka thanë familiarve të vetë, ojo njërës, punoni, s'ju si bajdo vita allahu, pëse, punë shumë i me thanot, falet i këta. Edhe pëse ka me pasë ndërmjëcim, me lejnë allahu. A me dysa njërës të rriti rahatë se unë të akripunën, ku më akripunën, pëse kime në nëngështu, se kjo mësun Omso qinjja, os shumë keq çvlla e kur njeriu i fikson disa kallope te tmenduarit, pastaj edhe para Allahut fol çashtu. Andaj ardhën disa jehudite pe pyqëmbëri sallallahu alaihi wasallam. I thanë: "Zoti jot, a është pjaltoni ta pi pj argjenda bigurit?" Ti shkargarën pe mushrikëve. I thanë: "Zoti jot, a është altan, pjaltoni, a pi pj argjenda, a bigurit, a pi çajdash?" Se nai dinë pjaltonit, ato e kanë drejt me altan, një me guri. Shikovezër, veç pythja A nuk ka ludon për një kallop shumë të prisht Andaj Allahu e zbriti Kull hu Allahu e had Allahu sënet Allahu nuk është pjasaj që ka ju me ndoni Allahu s'ka o fillim, s'ka o mbarim Pse, pse jehudi than Edhe i dhujtarët e mejkës Pse than, o Muhammed Alehi Salat e Seram Zotë i jota, a është pjaltanit Se ata nuk dishin zotë atjerë Pos pjasaj që ka ju marrujnë dërte vejta Andaj dhe shumë njerëz dhe sot A jam sun ke dunja me bom, dhavera, me bom Hajtë se e sosion, e kam ata, e kam këta Ek së më ratë, me ndonë me këtë Harë të cime jeton këtë unja Me shku dhe tjetërën Ska mënëci Të si. tjetëra është drejtësi e plot Andaj Allah është e selam Që dikush të i reziston me ndërmjëtësim Të i reziston me ndërmjëtësim Pas e këtët وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة إقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة وقسوة بل هو محض حكمته وأدله ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه مكتابة برفون دولة وش بيساء؟ E cila gjithashto është një problematike e, e, e, e të mënduarit të njëzve të gabuar Thodi mënkaj me gjëzje Allahu është selam edhe në azapin e ti Edhe në ndëshkimin e ti Edhe ashpërsin e zxarit e ti Dhe shpejtsin e kapjes e zullum qarit Allahu ka dënim tashpër Ka shpejtsi të hakmarjes Zoti ibn Qayyim al-Juzeyy: "Salamu min Allahu, kuriban, të të an yakuna dhulman." Allahu kit to vepra ku i ban, është i pasur që mundon kjo zullum. Çka thot Allahu gjënë Kur'an: "Wa huwa sari'ul iqab." Allahu shpejton dëshkon, "Wa huwa sari'ul hisab, shadidul iqab." Allahu shpejton dëshkon, shpejt, shpejt merr llogari. Pse e përmend Allahu shpejt merr llogari? Zoti ibn Qayyim: "As-salam, është salam në këtë vepër." Për shembull, senjoni për shembull ti kometa kreni borxh. Apo, apo duhet me, me, me Përshemë, kini pasë të lezë Njësë që kanë shpik gjikata, kanë shpik Format të organizimit jetës Si pas tejkave të tyre të Dhe që ka mundur, ka procese Para burgim, pas të i shikohen, landët Eksumera matën, aja ka bo, asë ka bo Këto nuk i duhet Allah u gjelohana Seri, ti në gjenem I mënkajnë dhët, kjo e shpejtësi Ti në gjenem Nuk e që ja ti pasë u lopë Komplet ajeti se ti për gjelëmje Ca jeti pi për para, se ti Pra nuk të merë logarin shpejt E a të të bëhë zullum Si kur njëarë më shumë, ti me të shkujt fete shpejt Ti të të më dënumë Më tonë kata kata Pritë, se më të shkujt gabim Allahu e nuk më kështë Dënimi Allahot Hakmarja e ti, da i zullum qarëve Dhe vështirësia e azopi Që ka e lëqën Allahu e në bëhë zullum qarët është e pasër nga tjetë zullum Apo që ka tjetë Te shefien Që ka të bëh bon që ka dhe më thonë të shëfjen, të shëfjen vëzër dhe, dhe, dhe më thonë, pëse i të dënu dikan, pëse i të dënu dikan, ato më pengu që ati, shpë du me po që ati, Qa, a rapti thonë të shëfjen, pëse s'pë do që ta, shpështu, s'pë shpë, shpë du, s'pë më ba në kur që va tha, andodhë këte Allah, ja, drecësi, pëse ka i në filanin gjenem, vetën, vetë ajtë kalzon, me vepat e vetëa, andaj, Allah nuk e dënu dikan, pëse, përështu, Ti, përdu me si njërem, që është të përdu me si? Ja, jo, s'ka kështë të Allahu gjeluala është me urci, me drejci, me ilm, absolut Me vej për në ati qka, qka e ka mëritue Pas e thotë, gjitha këto, azapi, dëshkimi, shpecija ogaris Janë kristal, urci dhe vendosje e gjërave në vendin e vet Ma dje thotë Allahu, kure dënon dikan, mëriton me u falenderua Mëriton mu, falenderua A nuk është kjo dhe zënatyrat e njerëzve Kur dënon dikush kur e dënon një zulum qar A nuk, a nuk thëna mirja ke bo Me dal neve që të njanë me, me ban rrugë zulum E dhe dikush dele nal Dele nal dhe e pengon për zulumi E me thëna maset, gjuna e ti Cile a reagimi ban Mirja ban e Zulum ka bo, bo E kur e dënon lohu qëna dikanda thëna Që kur munohen dikush Me shtitulli far bilbili në gjënet Bilbili atë e shkije E shkije E kjo apo se fejën e mori njësë pi, pi loj loj Derivati burimit lig Ajë nuk qëndron ajo Ato nuk mundet e mashtru Allahu në gjellu ala Ata mundon në robë të Allahet mi shtin gjenem E robë të shejtanit mi shtin gjenet Po kjo nuk shkon të zoti Po të shkon të ata në gjekësit e tu Të ata sët janë me në gjellet Ato nuk me ditojnë Ama në Kur'an nuk shkoll dhe zërkja Allahu në gjellu në gjellet nuk punon që shmenoj njerëzik Po ja bën çeveno jati thot haj cemi la puna. Ngom timuë qof, ngjof fëmia. Dhe zë këta nuk po dojmë banalizuar deri në këtë dërëgje, poshtë që të ruajmë se te Allahu nuk mund na më psuçë ashtu. Nuk mund na më psutë Allahu, më ka thënë mu hoxha i mahalles. O kujë elim do, a ki fakt, a ki argument? Kush tri pas kësaj? Çka tha Imam Muhammedi? Ruju, mos ta thuj doni mendim, çë dikush pi sahabëve se ka thënë. Kush pi njerëz vetë sot kur e ka doni mendim thot, a e ka pas doni sahabe? Hisë e qanë kokën Ama të, të bën kaj me Allahu gjelë alë në këshonë kështë Qëka të di bënkaj me gjëzje? Allahu kër e ndëshkon në dikan Meriton mu falëndërua Meriton mu falëndërua dhe i thimi Allah Faliminderit Hamdi të takon tyje Nëpsulot kër i dënë në zulum qarët Pasaj thot Madje thot Allahu meriton mu falëndërua Kër dikan e ndëshkon prej atyre që ka e meritojnë ndëshkimin Sikur që e meriton mi thonë faliminderit Kër në jep të mira. Sikur kërë bëmë bëmë mirë, e ndo shkom, o është e barabartë për Allah unë të barëk e vëtala, falëndërimi. Thot, bello wada atë thëwa ve më udi alë ukube, le kane munakidan li hikmeti hi e li izzeti hi. Ma djetët Allah unë të barëk e vëtala, sikur të vendoste, se vapin, vendin kërë ka azopi, i shkon në të kundërëtën e hikmetit të tira. Të kujtë, shkëpëllë dhe, kitë nga në shtrandë Apo, më shënë më thonë, ku e diti zotit që ka i banati Ti nuk e di ajnen Konkret A mund ti e di ligjën Allah Ajë zullum qartë nuk ish pëton Fëkut i adabiru ledhine Valemu Fëtë Allah u gjithë në Kur'an Neveja o këpusim bishtin atërë që kam po zullum Në kuptimin e, e qërënjosim Dhe e ndëshkojna që shë më rriton Kut i a, e këpusim na Andaj të tipën ka i mellozije Si kur Allah të avendoste shpërblimin Në vend të ndëshkimit Do të ishte të kundër të ne E hikmetit të tina Andaj Allah të bare kjo e tala E ka prue se Në emën e ti e selam Nuk ka asë në të qenjën e ti Asë në veprat e ti Asë në sisit e ti Asë në të raportin Allah të me robët e ti Ndo një diqka e cila e cënon robin apo e ban zullum, apo ka mundësi mbë një kanë prej kandeve, njerëzit më tutë për Allahu të bare kjo e të ala. Allahu gjelë gjelalu njerëzit vëzër nuk duhet më tutë që ju ban zullum, po duhet më tutë zullumit njerëzit që ka e bojnë vetë vetë. A do të të të të bënkaj me gjëvzi në livrën e ti, i gata të lehefen. Njerëzit kër ju tutë njerit, ju tutë në zullumit. A kër ju tutë në allaut, ju tutë në drejtsijës. Zungua dha kuptimet, por shemb ka doneh, por shemb njerëz të mafiash rrugëve, tot njerzin tuta e kujton se kanë një rrimir. O po mtutë njerzin, gën zullumëve. Omer Khattabi tabo po, dikush me mesjid ka Omer Khattabi në Savre për muslimanëve. O un Khattabi vëzël, nuk u kanë njerë rrugës ai. Nes nuk u kanë tuta ti zullumit atij, por u ati. ka dhënë drejtësis atij. Sa jekoni drejt. A do dikush mendon për shemb, edhe Amerika boksto. Edhe te me këtë njëta, ti o ti dë dë ha di dhe bashun Ivan domo vevrusi qomul khattabe andaj njerzit i tut njerze zullumit avo allahut i tut ndrejties andaj abdullah ibn mesudi dhe hasan al basriun në fjalë shumë të tina ka thënë allahul xhelal xelaluhu me na trajtu me drejtsi ke ndëshkohemi me dor para allahut eda allahu më thon po ju xhikojm drejt krej jannam nesir krej t'ku jannam po kush hen jannam jannat vllazër allah na vafitena po veç me mushir Qëka ta për nga mberi, se se le ma din që kanë dheri iman Bukhariju dhe iman Muslimin nga Ebi Horej, radiallahu anë, ta për nga mberi a.s. Lënjë ju dëkhile, as kanë nuk e futë vejë pra e ti në gjennet. Kështu e puni, as kush. Qëka ta në sahabët? Si tjetë as kush me ketë ket absolutizëm, ta në as tija, rësulloha. Shikë, as tija, nëse si vejë pra as tije, ta as muhe. Posë nësa Allahu mbulon me rahmetin e tina. Allah me të rejtu drejt dhe zër, drejt, që shak i bo, që ashtu me të adhan shpërblimin, atare duhet me shku kënë gjenëm. Për cilat arsye, nga se gjithmon jemi minus. Sahari e minus. E dhe veba që ka i bandit, i prapi e minus. Të Allahu të barëk i vëtëra, për të mirë e shkët i ka dhërën Allahu të barëk i vëtëra. Në do kjo është shkurët i meqë emri Allahu al të barëk i vëtëra. E lusë me Allahu të barëk i vëtëra, që zotë i onë gjelë e gjelë e luhu, na mundëson që me jetu me emrin Allahu të barëk i vëtëra. Ello subhanahu wa ta'ala cha Allahu jalla jalalu na munson me jetu me Kur'an me hadithen e peigamberit sallallahu alaihi wasallam ello subhanahu wa ta'ala cha Allahu jalla jalalu na munson me hije ne shtëpinë e selamit ello subhanahu wa ta'ala zoti onjalla jalalu atiku yaqimi chollahu Allahut na shpërblem ku yaqimi huç Allahut na na fala qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin